מת על הקטע הזה, שימו לב. יא! Yeah. יא! Yeah. Yeah. אם היה לי משאלה, זה לשוחח oh. עם איזה מישהו שיכול לתת לי קצת uh, רקע על טכנולוגיה, איזה יאיר מור אחד, איזה כתב ממאקו כזה. מה קורה יאיר מור? ואם <laughs> <laughs> <laughs> רק הקדימון לפניי היה השר לענייני ירושלים זאב אלקין, איזה כבוד. <laughs> מה? ברור. <laughs> למה לא? רספקט, <Respect? laughs> מה? מגיע לך? <laughs> יש לך על ואתה קשה כדי להגיע לאיפה שאתה נמצא היום. אגב, איפה אתה נמצא? אני נמצא היום על הקו עם גלי ישראל, לדעתי. לא? הבנת, נכון, חביבי, אתה שחקן יותר טוב ממני. ואני שחקן טוב. אז אנחנו הולכים יחד איתך על הקו בשביל חידת המאזינים, לא לגלות את התשובה, בבקשה, בסדר? כי יודע שאתה יודע. חבר'ה, אני יכול להקריא לכם מילים מתוך שיר, בלי הלחן, אתם צריכים לזהות איזה שיר זה. אם כן, זו כרטיסים להופעה, מה רע? קל. שימו לב, אמרת לי אתמול שחלמת גם אם זה חלום קצר, או ואם זה את, אז זה אפילו עוד יותר נחמד. תחלמי, תחלמי, וגם תשאירי לי איזה מקום. כשאת ישנה, הוא מחייכת לעצמך. נראה לי זה מספיק. אם אתם יודעים את התשובה, 072-322-94-94-94, שם השיר שגרו אלינו. מה קורה, יאיר? מה המצב? אני רק יכול לומר לך שהשאלה הזמר הוא לא בריטני ספירס. לא, הוא לא בריטני ספירס. הוא לא. והוא לא יעלה מישהו לקהל עם עניינים ויעשה לו שם ספלאשים. תספר לי, מה, איך הייתה ההופעה? מה, מה הדיבור? מה, כאילו, בריטני הגיעה לארץ? אני לא הייתי, לא הייתי. אז מה, היה איזה סגנון או משהו כזה ששווה לדבר עליו? יש משהו מעניין שהשאירה אחריה? בריטני לא השאירה אחריה הרבה, וזה תרתי משמע, אם אתה מבין מה אני מתכוון, אבל מי שרצה לבלות את הלילה אתמול או כל לילה אחר, בחוויה קצת יותר מעמיקה, שמקיפה אותו מכל הכיוונים, ולא כזו שהוא צריך להשקיף עליה במשקפת מהגבעה של הקמצנים אה, ליד הפארק, יכול אה, בקרוב להפוך את החדר שלו לקולנוע אה, תלת-מימדי של מציאות מדומה. אוקיי. Okay. אתה מכיר כמו במשקפיים האלה תקשיב טוב, אתה ו... לנושא מאוד מאוד רגיש, כי אני והבת הזוג שלי על גבול הפרידה, כי אני פשוט מכור לזה. <laughs> הלכתי ל-yes planet, תקשיב לי טוב, <laughs> שמתי עליי את המשקפיים והתחלתי להילחם בזומבים. אוקיי, תקשיב, אתה ח... מדבר איתי על זה, נכון? אנחנו מדברים על כן. אותו דבר? תקשיב, זה פשוט מושלם. והמשקפיים זה... לא הפריעו לא לך על הפרצוף קצת? תקשיב, טוב, טיפה. הייתי מוכן להישאר שם. <laughs> לא היה אכפת לי מי סביבי, <laughs> זה היה פשוט... תן לי להילחם בזו, זה פשוט אמיתי, תקשיב, נוגעים לי ברגליים, החברים, אתה יודע, תוך כדי זורקים לך איזה מגיעה פה ושם, שמע, אני קופץ כמו ילדה, בתוך כדי... יש לך חברים מוצלחים, אני רואה. תקשיב, אני אומר לך, זה היה חוויה פשוט, אני מת לך, אתה עשית לי חש, שומע, אני עוצר את השידור, אני הולך לשם עכשיו. הרגת אותי. אני אשמח להמשיך את השידור לבד, זה דסקה סבבה. אבל בכל אופן, רוב האנשים לא אוהבים את המשקפיים לשלוח לרוכשים, לצערנו לא בארץ וגם לא פרטיים כרגע, מקרן מיוחד, שהופך את החדר שלך למסך הזה ההיקפי של ה-360 מעלות. כל הקירות, התקרה, הרצפה, הכל הופך למסך שעליו אתה יכול לראות בלי משקפיים מיוחדים את המציאות המדומה. די כיף, די מגניב. באמת באותה רמה? <laughs> זה רמה יותר גבוהה, אני חושב. וואו. זה ממש... תאור. אתה... אתה... אין לך הגבלה, אתה יכול לזוז. וואי, אני מוכר את הבגדים אתה, שלי אתה בשביל זה. <laughs> כן, אז שוב, כרגע אי אפשר לקנות את זה, אתה בתור צרכן פרטי, זה רק לארגונים שרוצים ככה לעשות את זה תצוגות, אבל אני, אני מקווים שבשנים הקרובות זה יגיע לכולנו הביתה, ונגיד להתראות לטלוויזיה ולחיים שלהם. לי עשר שנים מהיום, אתה לא מזמין חברים לביתה, אתה, אתה מקרין אותם על המספה, זה מאוד פשוט. בדיוק. מטורף. כן, ועד אז, מי שיש לו גלקסי... כן. וכמה ידיים עכשיו הורמו באולפן? אנחנו uh, בבאסה קצת מרימים כי נתקע לנו הזה. טוב, למה? מה אתה אומר? <laughs> אז מי שיש לו גלקסי יכול עכשיו להיפטר מהסיסמאות uh, בהדרגה, כי בימים האחרונים העלתה סמסונג לחנות האפליקציות של גוגל, אפליקציה מעודכנת בשם uh, Flow, שמאפשרת uh, לכל המכשירים שלה שיש בהם את, את הדבר הזה ששואים עליו את האצבע במקום להפליט סיסמה כדי לפתוח את המכשיר. מכיר? נכון. אז זה מתחבר עכשיו למחשב, וגם המחשב שמריץ ווינדוס 10 לא תצטרך יותר להקליט סיסמאות, כי הקורא ה... טביעות אצבע של סמסונג ישמש כמעמת הזהות שלך. דרך בלוטוס או דרך מ... לקרוא את ה... דרך, דרך בלוטוס, כן. קול, cool, קול. Cool, אבל דרך בלוטוס, אם הקורא תביעות אצבע, כלומר, אתה תחבר את המכשיר בבלוטוס למחשב, ואז תשים עליו את האצבע, כל זה יקרה אגב אוטומטית, ואתה לא תרגיש, אתה לא תצטרך... אז השם של אה... זה זה פלואו, אני לא שמתי לב, אנחנו פה בפלואו מטורף, נגמר לי הזמן, קוראים לזה פלואו? <laughs> כן. אז אני חייב לסיים איתך, אה, יאיר מור היקר, אתה רואה, היה לי כיף לדבר איתך, אני אפילו לא שמתי לב לזה שנגמר לי כבר הזמן,